Qalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammedin wa ala alihi washabihi wa men tabi'ahum bi ihsani ila yomil din Allahu jelleu vela falandaroj ne vetë ndimi me falë kërkoj dor salavat dhe bekime te Allahu qofshin me Muhammedin sallallahu alei wasallam me familjen tim dhe shokut dhe te gjitha ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote Tanë rrezon në takimin e kaluar kemi arritur deri tek një një gjarë interesant, dhe një zhvillim interesant, në lidhe me pregaditjet, që bëheshen, për të shpërngullë pejgëm meret Shlallahu alaihi wa sallam. Dhe gjitha këtë që për i marim, dhe kemi marim dhe dhe dhe të i marim në të armi, në qalla, japën me kuptu se shpërngullë e pejgëm meret Shlallahu alaihi wa sallam nga mekja në medin e ka qenë medvër një nganxërë më të më dha që kanë dohtë. Dhe, du pa dushim se nuk duhet të rejtuar vetëm si në gjarje historike, por duhet me marë mësimet të mëdha që kanë dodhë edhe në lidhën e pregaditit, po edhe në lidhën me shpërngullje. Andaj pasi që u arret një loj marvesh edhe besatimi mes pejgamberit Alehi sallatullohu sallam dhe banurët Medines, të respektivesh atyre që këshim branuar besimin, pejgamberit sallatullohu sallam u adërgoj Musab ibn Amerin, radhjallahu ta'ala anhu që të amësën fënë nga se ata të medini që këshë përnuar islamin këshë përnuar në bas të bindjes së përgjithshme në bas të fakte që i këshën pate këpigamiri sallam dhe nebojës përbesim mirë pa ata nuk përtenasin me najtë me përgjambirin sëm kohët të gjatë që të mësojnë në bas të fesë mësi me të duhera praktikën e këshë mëratë Andaj, posa u formua një grupë i kënëzrushme besimtarve, pejgamberi sose me patë u udhësë të ajapë një një njëri që u amësën finë, një nga ta që i kishtë të afert, pejgamberi Alehi Salat-Usa. Në kjo është Musab imni Umeri. Dhe përmendëm se si u gjindë Musabin Medina, edhe disa përpjike për të dëbuartë, pas taj u këthyë në, më këpritje të musabët dhe u këthyën në hapje të rrungës për dëvërdumë të të një me misionin dhe dëtyrën që i ja e kështë të dhënë pejgamberi Alehi Sadatose. Këm përmanë se me din e litë të koshën e pejgamberës në kohë të haqët, nga se ishte kohë për shtashme që mos të bie në sy. Pra shu e se koreshë të me kështë për cilën gjdo levizje, gjdo aktivitet të pejgamberit Alehi Sadatose dhe tashme pasi që ishte ngushtuar situata me të madhen meke, korejshë të mekes, kështë ndrosë e mos për deli jashtë kontrolë e situata, dhe fiste tjene arabe pranojnë islamin dhe forcohet pejgamberit nga jashtë, dhe rezikohet siguria dhe përshleti korejshve nga jashtë. Ndhe i vazhdimesh për cilin aktivitetet e pejgamberit takimet e ti. Në nënë tjetër, këtë gjandje që ishte në meke dhe kjo situatë që kështë e kapluar pejgamberin Sazem dhe shokët e ti, filloj me i shqecun mësë në madhe besimtarë të Medines. Gaj që tashma tjene, islami kështë i filluar që të forcot të të përtojnë në përshëtëpia, me që anë ishë pas islami të krerve të Medines, si kurse Saad ibn Madhe, si kurse kemi të zekë, e Usej ibn Hodairi, e të tjerë që kemi fojtë përta të, të, të kemi në kaluarë, tash me islamin medine përmër një form të tëtër, edhe numerikisht, por edhe me ndikim dhe pushtet. Dhe kështë dolin të madhë mes klimës së medines dhe klimës së mekës, në kuptim të liris dhe në kuptim të pranimit të islamit. Banorët i medines filluan të shqetsuan për gjendin e pejgamberit Alehi Salatu Aseram. Ne filluan që me vërtet të përpiqen të ndëmarë masat edhe më konkrete që të ndikonin në daljen e pejgamberit nga Mekka. Andaj thanë, deri kur ne do ta braktisim pejgamberin nga ai zonë e Mekës e të tallën me të e ta penguin e të ndiyetin i pasigurt pejgamberit, saqë deri kur na duhet me lënë këtë citat këtu. Andaj vendosen që vitin e arshëm, do vitin e arshëm i ben, një vjetë pas besatimit në akabe, i pare që kanë dojnë në haqë, vitin e arshëm, të shkojnë më numerikisht, më të organizuar dhe të organizuar një takim e pejgamberin së dhësë dhësë dhësë. Kër shkuan në meke, e lemruan pejgamberin së kanë ardhë, dhe janë të interesuar të më utaku me Muhammedin Aleyhi Salatu Aseram. Përgamerin Aleyhi Salatu Aseram, si kur së vëtash, ishte i përcilur, ishte në vëshgjim, nuk ishte let më utaku. Me që në i së radhe ishte numerin i madhë i atyre që kishën shprej dhe shhirën më utaku me përgamerësëm dhe mjadhon besër, si kur së ndodhë dhe herën e parë. Atër përgamerësëm, u atësa këtaj datën, vendin dhe kohën, kur kanë më utaku. Dhe gjitha kjo, dhe gjithë kjo ndodhe në mënyrë të fëshehur dhe sekreter. Takimi është e në mesin e ditve të të shrikut. Dhe më thonë, dite të shrikut janë dite të bajramit, dhe dite arafat, dite a nonë të mojë dhul hijgja, dite a dhjetë, dite a nahërit të therjes, e një më dhe të fillon e të shrikut, dhe mëjt dhe të rëmëjt. Thotë kabin i malikë, imi taku me pejgaverësëm e usati e jamit të shikë në mes në ditët e shikë anës fillem, anës të fundë do në dikon ditën e dhëmë dhe jetë imi taku me pejgaverësëm të muaj durhigja të këti muaj që kemi hy dja në ta dita e parë ka qenë dja dhe kemi lën takimin me u taku me ta pas një kodrine në luginën Aqaba prap në një të në vanë do në pas uh, shpinës e korejshme dhe takimi të batë në pjesën e parë të natës, kur kalon pjesë e parë e natës, e di nëse natën da në tri pjesë, pjesë e tretë është pjesë e ma e mirë, e në pjesë e dytë natës, no, kalon pjesë e parë, kur njerët vëqë fëllohen gjumë, e gjumë i parë i fuqeshëm, e në këtë pjesë në utaku me peganberin sallallahu salem në akaba. Thetë ka bëllu Malik dhe gjabiri gjithashtun nga të smetus që kanë qenë prezant në këtë gj atë kemi gjen 73 burra dhe 2 gra. Kjo është përburia delegacionit të dytë në bashkimin e Mekës. Në 75 persona kanë qenë. Dhe sëmenëve thotë ishin të tjerë nga Medinia që nuk ishin muslimanë, skaporisa mushrik. Në pranë kanalit në bashë metà në, në Mekë, dhe nuk janë dopa tjuna. Kan budhën përbashkët besimtarët Ma i dëgjatorët e Medinës që anës kanë im islam në Mekë mos t ndon që mos të vrehen. Ta ken më lart që pra ti kanë planifikuar si kanë e realizuar takimin me pejgamberin alayhi salatu wasallam. Fotë ve e më mora vesh që mos më, më bisedo për takimin që mos mirë vesh tek pjesa e mbitë që nuk kanë marrë mot takimin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në Në më nënë Kohën e caktuar që janë marrë veshë Janë ngritur Dhe janë shkuar të gëvend Kanë shkuar të gëvendi i Caktuar më heret Tëtë kërë kemi shkuar Endë nuk ishtarë Pegamberi Sallatullahu al-Sallam Dhe pasa u vendosë Nuk e pritë Erdi Pegamberi Alehi Sallatullahu al-Sallam Në shëqri me Aqën e ti Abbas i bdi Abdul Muttalib Abbas nuk është e mësiltar, është e mështrik. Mirë po është e, krahoj i pejgamberit a lehi sallatu vë sallam, edhe kujdesi për e taj, dhe ruan të nga, ma në gjdo përpikje për të dëmtu, apo për të uh, rëzikujet në pejgamberit a lehi sallatu vë sallam. Dhe posa u takuam, olëm, pejgamberit sallallahu sallam, e kështë me ajë në ti, dhe ajëja i ti, Abbasi, radhjallahu ta'ala anhu, i u diritua këti delegacioni dhe i tha, o ju Khazraj, ata kanë qenë edhe efsë dhe Khazraj, para përte kanë traditë në gjuhën e tynë, kur janë dy ose tri përbërja, e përzidhen më të njohëran, në kështët, o ju efsë, ju Khazraj e Maran, o ju Khazraj, tonë, ju jeni përëslim, ju që jeni për Medinës, të të të të të të të të të të të të të të Kështë e kam pasë atët me i thirë, banorët e medinës Në emën të Khazrejgjit Edhëpse këtu, pas taj ka hië dhe epset Dhe ka ma një felin për aty në Të ndronëzën duke I kujtu Këta bura që ka narë Për përgjësin e madhe Që përmarë mi vete Dhe u thasë se Pegamberi Alehi S.A.S. është inderuar Dhe imbrojtur në poplët ti Masë kuptim njështë refuzojnë shpanojnë, mi për jetën e ka sigurët, dhe nuk ka asë koshme bezis, për e kamberin Alehi Saduza, a basi është me në kujdesh në ti, dhe fisë i ti. Andaj në qoftë tësë, jenit sigurët, se muni me mbrojtë, dhe me sigur jetën e ti, dhe me pagu qmimin e kësoj mbrojtja, atëhera jepe një besën e mërën e me më vete. Por në qoftë tësë, mund friksojni nga rathana që mund kriohen si pasuje maris për përgjëmërës samë dhe braktisni prej ta shtregani e lerni qef përgjëmërin a.s. dhe dine se ka kushë mbronë dhe ka kushë rrëmë dhe ka kushë rrëmë gati këti borë o thotë një lejë përkujtimi që nuk o kjo pun qef në po kem qefë marrë përgjën, nuk o kjo pun qefi Po i përkujtoj se puna është kapën po Duhun, të korejsht. Korejsht e rrezikshme dhe ka më pas pasoja. Domthon, a bosiniftë Qureish. Qureish të mëkës pas sa të marrin në vesh se po forcohet pega për në Medinë, nuk kanë më lërehat. As ata vet, e as alate Qureishve, do të bëhet më të vërtetë në situatë të vështirë. Mund të rrezikohet pasuria juaj, jeta juaj, çka bën jo? Atëra ansarët don banorët e Medinis i thanë në si, si për të flas vetë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që se ti je një individ i kyperbom nëve atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me muri fjalën të ndroz dhe posa i lexoi disa ajete Kur'anit dhe i i motivoi dhe nxiti për islam u folë për islamën pastaj pejgamberi tha ajo që kërkoi për ju vësht që të mëmbroni me atë që e mbroni vetë vetën e juaj dhe familët e juaja dhe më thonë të mbani një antarpeju, qështë e mbroni vetë vetën kër sulimoheni, që ka bani jo, që ka që bëjmë na për vetën që aqë bënit për mua sa bani për vetën e juaj dhe sa bani dhe sa sakrifikoni për familët e juaj dhe për familët e juaj, aqë bënit për mua atërët në rrë dhezër, një për ashabë për medinilive ka pasan një bër ai zgjo dorën e thot ja rasulullah ton mazja dorën që tallobesën në mbështatimi i yakabus i dytit këtu është. Dhe pejgamberi nuk e sfidhi dorën një herë, por këtë burr yakub dorën një tjetër me dineli ibn tuhayan e ka pasamen radiallahu taala anhu do thot oi dërguari i allahut në medinelit kena marrveshje Dhe kontrata me fiset saktuara Pe ty një edhe hebrejt Dhe na Po sa të dhëmë besën ty Na këna mi këpu të to Lidhje që këna me ta Ma të kuptim të ashti këmë më, më marveshje Qëfarë të ty të konvenojnë Njona Anë na i bëjnë A o bëjnë në kaumi hibal wa inna Na kemi lidhje me ta Dhe na këna bunjat me ndërprejnë ato Mirë po Kur të fitën ti Dhe kur Allahu Gjellë Gjellë u të jep Fiturën A dëtë rrësh me neve A po këthesh të poplojt prap Unë a jetuar të na Që s'ki ku me shku Moment kur ti fitën A këthesh meke E në len neve të shkëputin me ke tjertë A kiminet me neve A tër pegamës në profesirë Thot E dem me dem Gjak me gjak Edhe lhed me lhedm Të kuptim dhe më honë se ju ju rrjedh gjaqku, çasto kam rrjedh gjaqku jam. Domthonj jeta jam dhe jeta ju bashkë kem amba. Dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, na të kuptim rreziku për ju, rrezik për mua. Kputja juaj, kputja na na të kuptim që do të mbetem me juve. I siguroj pejgamberi do të mbetem me juve dhe ju vetëm në situata domthonj të vështira kur jam unë e, pas e kur të rahaton e të largum juaja. Edhe ju kërinë rëzik, edhe ju kërinë në problem do t'je me juve dhe dinin fund. Nuk ju lo juve rëzik e vetë me shku në rahatit. Atëherë, këtëmë u pregadit një ambien bëja gjithë përstashën për, për besatim, nëse filluun që të larguan disa dilema dhe të qesu disa gjera. Dhe pas a kjoj sahabi, unë i tha këtë fjallë, tash prapë, unë um, grejtë nëzërat për me bom besatimin, me prapë uqunë një njëri nga medinerit, me Amin Abbas, ka pas të Amin Abbas, edhe ten... ajë e mbajtë një fjallimat të të nërëzër, i cilë këriste për mbajtë të të nxajshme këto të metëhershmët. O, banorë të Medines. A e dhe një se me arë në këti burri, ju rizikohet pasonija? A e dhe një se me arë në këti burri, ju rizikohet, Jeta. Don, a jeni të gacëm, a jeni të e marë për një me, dhe a jeni të veddishm që farë për një si për mërëni. Kë, këtu nuk ështën fjallime dekorajuse të në nëzëm, por ishtën fjallime veddishuse, me të kuptim të gjithë fjo që jeni këtu. A jeni të veddishm se të gjithë që shtot me një fjallë edhe jeni me një një vend saktum të kuptimit të përgjithsis. Dhe prap njëzëri, përgjith e shtrinë dorën mjë adhonë besën përgamerit, sa ose dhe më tash me ndëgju, dekleratën dhe përmbajtën e besatimit, unë ngretë në fundë, ajë që e kapit do në përgamerës omë, për ta dhënë edhe një mesashtë fundit, ishte Esaad ibn Zorara. Esaad ibn Zorara ju këtohë të emni ti, kemëran ka qenë, shëqërusi i, Mosaab ibn Umerit, radiallahu talanë, aje ka qenë i pari që ka ardhë medina, me grup E pastaj ka qen ai çeka shtu Musabën e ka marrë shtëpi vet dhe e ka shkuar në thirrjen e banorëve të Madinisë. E ky i burr në fund do të thotë ky di sofial, a pse ishte më i riu nga të pranishmët? Ishte më i riu nga të pranishmët, mirë po, e bën prap një përkujtim banorëve të Madinisë se kjo situatë më duhet të më paraqit më do, edhe përmbajja vlimi i ti, tij është në këtë në këtë drejtim do të thotë që nëse kemi guzim një aftu shumë dhe ga dishmëri që të sakrifikojmë me gjitha ato që i kërkan mbrojtë e pe nga mërësam, për jazëgatë më dojë të i borë nëse pak ka hezitim dhe frikë për këtë qështë e qëka këmë në ndonë ke një arshyët e ka lau në të kuptim, thunë i sëmune me të pitja rësullë Allah, ke një arshyët e ka lau ma mirë tashë së një esër me elon njërën Duhon, ishin të këmbulli madikësaradhe, pak edhe ma në njërë nështa të prejë, lërgoj e dorën dhe nëjënshar rrugën, që e japën besin përgjamberit a.s. dhe pa gjitha këtune fjellimeve disuse dhe dhe dhanë, me, me përmbajtje e, që qartësojnë përgjëtsinë që farë pa e marën, përgjamberit a.s. duhon, pa e gjithim, u hasgjati dorën, në funduan një nga një i dhaën besën pejgamberit alayhi salatu sallam. I pari ishte Bara ibn Marur radhiyallahu taala, që i pari që e nisë, edhe pastaj pasimë radhë i pasi dhaën radh, besën pejgamberit alayhi salatu sallam shtata burra dhe dy gra. Burrat i japin dorën pejgamberit alayhi salatu sallam, domethënë, ndërsa grat betoheshin gojarisht. Nga sigurisht sa Aisha ta radhiyallahu taala nuk ka prek dorën e pejgamberit kur dorën të gruasë uaj. E kur bësh dorën grat ose gojarisht ose kishin leck pe ka vëndos se leck për mi, ato vënësin dorën mbi leckën që ishte mbi dorën e pejgamberit alayhis salatu wasallam dhe ashtu besatuan për një përmbajtje që ta do t'u alëzoj se është përmbajtja. Pejgamberi më tha tubay'un alas-sam'i wat-ta'a fi an-nashati wal-kasb. Ma ya ibn Bisan, sekeni me me më njo shtrua dhe më më dgjua, pavarësisht ai a keni disponim ose keni disponim? Jo, me, me sezuna Tash kina vëndat, me të nguk, kina disponim Ma mën, valla, popritojna Jo, ale në shrati o lë kesër Për marësësht, a, a jeni aktiv, as jeni aktiv Disponim kini, kjo me qenë regullë që keni më më ndëgjua Pasta, jo, ale në fëqati fil jussri o lë usër Dhe keni më më më përkra materialisht Për marësësht, a keni punët mirë, apo i keni punët fështirë Dhe marë fria, po ju ardhë, keni më më përkra Ole posuni e keni mëm për krah. Pastaj tha: "O al-amr bil ma'ruf wal nahy anil munkar dha maabni besa se keni mëm për krah në urdhin për të mirë, ndanimi nga keqja. Unë unë kurdoj për të mirë më për krah, edhe kur dalë diçka nga keqja më për krah në kët në kët detyrë. Pastaj wa ala an takulu ala an takulu fillah la ta'khudhukum fihi lawmatul a'im" dhe që ta thoni të vërtetën për hir të Allahut, duke mos pas frikë qortimit as kujt. Pra që ju të keni më thonë të vërtetën, edhe pse ndoshta kanë më qortuar për kët fisat apo arabët të tjerët, ju keni më thonë ato që është e vërteta. Pastaj wa ala an tansuruni idha qadimtu Yathrib. Dhe kur të, të vi në Medinë, atje kur vi, keni përgjegjëm me mbrojt dhe me ndihmu në të gjitha punët e mia fa temnauni mimma temnauna minu enfusakum wa ezvajekum wa abnakum dhe të mëmbroni apo ma atë dhe për atë që mëmbroni vetën e juaj familët e juaja dhe fmi të juaj wala kumul gjanna dhe juve juve të kam për këtë gjannete atëherë kur pejgama rësë mëmori këtë dhe muhon Përëmëtim dhe uadha këtë besë e pranuar asabt e Medinës, nuk e qëndruar në këtë situatë, në, në fund të takimit, një njëri i kështë vrejtur, i ka vrejt njëri se jenë mbledh. Dhe ishte fund të takimit, a i nuk kështë e ko me shku diri në meke ose ku ishin shaturat e Korejshën, me lemru, me përhipi po në një kodrë të në altë, dhe bërtiti me tërë tër zonën e madh duke thënë ja ku janë Muhamedi takuat do më lemrej një lloj spionimi për takimin. Do ku ndjej kësaj pegamson urdhëroi që të ndohen, gazetë mos e morfon takimin, mor vesh, ishin se ruajtërat dhe tashma do thotë edhe përmbajtja e marrëveshjes ishte shumë e qartë, andaj edhe ishin sigurt se largohen. Mir po lajmi e mori që thon në buton. Se pegamson që është takuar dhe kurësit e Mekës kur kuptuan kët u shqetësuan ju thash se kurësit e Mekës kishin frikë e dinin se pejgamberi saollallahu alaihi wasallam mund të gëzonte për krojta tash më të mëdha dhe teneshman u organizuan një grup i kurësve të Mekës u organizua me shkumë taku delegacionin e kujt e banorët e Medinas derso Mekelit hezitonin më të mëdha me pas çfarë konfliktit me banorët e Medinas Nga se edhe kështim e të raporte mirë për krejt të ektia korejgjën varej pe kujt për i pekuit, banorët Medinës, nga se aty këlenin. Beçanësht të ektia e shamit që e kështim e rëndësi banorët, banorët e mejkës. E kërshkuon, u, u thashë fillim se me muslimant e mejkës ka qenë një grupin madhë edhe i moshregve të Medinës. Ata e ndështim u muslimant ata nuk ishin haver për këtë merë, sa ta kanë jum, do s'ka ditë çfarë ndodh. Kurani kur ishte më e keza than, o ju banor të Thripit, vallahi jeni populli i fundit që na shkon mendja me luftu. Jeni të fundit që na kishm pasojë, pasojë dikon për lëm, sikur se jo. Mir po që ndo juse kanë ndodhur kso kso, dhe kur ndo ju mohbeit ata mushik që kanë jum, tan vallahi u bën abe me çfarë dënë, s'ka ndos se vërtet. Nëse ashab të thirrë hashin dhe posa ata u betuan dhe posa ata binë shumë refuzuan këtë të monë pretendim të kërërët mekës, kërërët mekës u qecun se po gëtë ju ka duk dikuj s'ka ndo të kurgjë dhe u ljarguan kështë që vazhduan asabët për Medine që të pregaditin edhe më tepër dhe kjo është një nga fazat përfëndimtar të pregaditin se shpërngullis e pegamerit sal sal në, në Medine eh padoshim se kjo ngjarje don versatimi i AKB i dytë të ndroza ka transmetime të ndeshme me disa detaje të tjera të shtuara por ne përzihat një transmetim version më i shkurtuar me përmbledhës që përmend ato detaje më kyresore të kësaj të kësaj ngjarje të, të madhe të versatimit të dytë në AKB. Dhe kjo ka dobi shumë të Un po po më në një përtyne, pastaj do të flasim edhe një takim, gjashtë. Më ndërë shumë i rendëshëm për dobitë e këtij takimi, inshallah të ardmën, në, në ditën e ardhshme. Mirpo të dozë ë Kjo është një dilem që do të ngjigje. Dukë dilem vetëm të saru shkurtimisht, në nëse dohash pikat do dobitë e kësaj, do flasim në takim të ardhshëm se ka nevojë bazë më, më fol për disa pika më rendësime mund të ato këngjale, nëse thash nuk kemi kohë për këtë. Mirë përveçt një, një dilim. Uh, sakrificës e banurët mekës për me mbrojt pegamberin së salë sëllëm, të kefune nuk është shumë qydeqme, apo, pëse nga sa ta atë të e këshmë pegamberin sëllëm, dhe aje dukante, aje mësante, dhe aje që garantën të me lene Allah atë rezistencë të asëhavë dhe atë sakrificë të asëhavë me mbrojt pegamberin sëllëm, si këse kemi mësu dhe një më tani, po ajo çegarën qet itse kush ety kota telbia i kishte edukuar këto pegamersa dhe ata ditë për ditë kishin dërsë me pegamersa mësonin gjithë ditë për ditë vazhdimisht dhe ata ishin edukuar ishin mbushur me mësime të dhura mirë po kjo nuk është më me dinë elit neçishin takuën hax shumë shkurt as kanë marr dërsë as kanë marr kurë ata për ka taka ta që gadjmoni për mëno no ata tash po bojnë marrveshje që me e riziku jetën, pasunin, rahatin, sigurin, lirin e tjune, raporit e të të tjere, gjithë shka me riziku, për me e marrë, me e siguru dhe me e sërëhu kë, pejgamberin, sallallahu sallam, me marrë bëjtë këtë përësit madhe, e preka atë, atë se patë të pejgamber sa. Përzian këtë pytja është, vëshnia, me Koran, Korani, nga se të ndërëzër, kërë ka shkuë mës Se ka pas me veti gati gjysmë në Koranë që ka zbit në make-up Se ka pas këtë Koranë, se ka zbit pjesën vetën në Medina E po ka pas Dhe Me Musa i më nëmerin ka shku edhe Abdullah ibn Ume Mektumi I, i verbë ti Që e ka thirë pas e e zanin Kër ka shku për e zanë në Medina E aji ka qenë Ndëzuës i mirë i Koranit, i këndshëm Dhe foqia e Koranit të në rëzëm Hiq pa në imësimë të madhë Ata ka qenë në arape, ka në kuptu Po sheh Kur'anin, sima e Kur'anit, rastat që i ka përmend Allahu në Kur'an për popujt e kaluar dhe çoft në aspektin e inkraimit, çoft në, në aspektin e kristit. Gjithashtu ishte mjaftueshja për me mbjell këtë besim thellë në zemrat e me dinëlive. Dhe kjo bindje ka shembull që, që ata e kishin ishte pikërisht nga nga Kur'ani. Pra ndonjë gazimi i Kur'anit vetvetiu pa ndonjë koment mal. Pandur një sërnë madhë, vetë veti u Korani, e ka atë fuqi që me mbil bindje, me mbil, mbil siguri, me mbil një stabilitet që në shmërin zemë e zemën e besimtartë. E lene me kushoqyre të pastaj me spjegimet e duhura, e, e me komentët e duhura, me hadithë, kështë, kjo pas është, pa dyshim, një, një borem tjetër i fuqis dhe edhe i stabilitet mirë, po vetë Kurani, ndaj, kushtë lezëmë Kurani, veç lezimi u Korani të shpala, japë fuqi për besimin i mohon ti. Ja, Vet lazimi Kur'anit ia shton ia shton besimin, bindin e Përndaj, kër një është e në Allah xhenëuana. Prandaj kur njerëzit e praktikojnë Kur'anin, vullahi mundosh më ngush shumë së natira pastaj, po nuk kanë qendëshmërinë në zemra. Nuk kanë qendëshmëri në zemra. Prandaj nëse lexon Kur'an e pastaj ndihmohesh edhe me lexhërata e me mësime tjera e mundsime, ke bë komuni më të mirë. Po s'ke Kur'an. Nuk ke nuk ke domoshta raport me Kur'anin, leximi i tij vetëm ti eton e pas, pa ndërmjetësim. Çdo shërim tjetër të pasaj nuk do të gjin tokë të, të plashme, nuk ka stabilitet, qase Kur'ani te vë zor e përgatit zàmrin për më marr pasaj mësimet e duhura. Kur'ani është ai që e forcon besimtarin që i me marë pa Quran, është me të jetë i gatshëm e më marr prezit. Pa Kur'an, është thit më pas tokë të, të plashme dhe të çndrurshme për të përballur pasaj përgjësive pa për dhe sfidave që sjellin këto këto prezit ndaj përgjigjja më e afërt dhe më e shpejtë dhe më e sigurt që mund të jetë adekuate për të zgjidhur dilemën është çuditini më gjithë këtë stabilitet me dyra ka po, do e ka po, s'ka po kur, here apo raka ka po na ka vendirë në dyt. Mirpo kjo siguri na thmbrojm, na kreti thojm është çudit pe për ka kor. Përgjigjja është një nga Kurani ër kjo padoshim kohën sa të mira të tjera dhe besimi në Aka ba, besimi i dytë në Aka ba, kam msimet shumë të cilat tash duhet më i shërua po inshallah vet takimet e ardhshme dera te zoti ju shpëlef, do nderoft, do ufsoft. O sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima kthej.